Povestea vieții mele, și 3. Iași, 20 octombrie, 2 noiembrie 1917. Ziua tuturor sfinților. Ziua morții lui Mircea. S-a împlinit azi un an, un an. Chinul de atunci îmi îmneacă iarăși sufletul. Toată suferința îndurată în tăcere pe care o port cu mine peste tot și de care vorbesc atât de rar, pentru că nu pot și nu trebuie să vorbesc dacă vreau să rămân stăpână pe mine. Simt în același timp că nu trebuie să impun și altora durerea mea. Apoi e în mine și o teamă aproape morbidă de a da prilejul vreunui semn de compătimire superficială. Și el zace acolo departe, singur de tot, și desigur nu va fi îngăduit nimănui să depună azi flori pe mormântul lui. Vietul mormânt mititel nici măcar nu are încă săpat un nume pe el. Știu că de așa ceva nu-i pasă celui ce zace trânsul, dar pe mine mă doare amar, amar. Dragul meu mititel Mircea, scurt a fost trecerea lui pe pământ. Nimeni nu știa ce avea să fie el, spre ce țel l-ar fi dus iubirea noastră. Mircea a murit când era un bobocel de floare. Binele și răul din trânsul au murit odată cu el, iar eu rămân neputincioasă în fața tainei a ce ar fi putut să ajungă el. Pusesem atâta nădejde în Mircea, băiețelul meu drag. La ora 11 s-a slujit un parastas, s-au cântat prohoduri de toată frumusețea, iar eu mă gândeam mereu la micul mormânt părăsit în vechiul cămin. A fost o zi plină de mâhnire și toată vremea mă temeam că îmi va vorbi cineva de el. Știu că toată lumea simțea durerea mea, dar uneori e mai bine să fii mut, fără cuvinte. La trei am avut adunarea comitetului Regina Maria, la patru a sosit doctorul Masar și la patru jumătate prietenul meu, colonelul Anderson împreună cu doi ofițeri ruși care veneau să propună ajutorul lor crucii roșii americane din România cu toate automobilele lor sosite de curând și neîntrebuințate încă. Unul din ruși e jumătate american și vorbește perfect englezește. E disperat de starea de lucruri din Rusia, însă neputând răbda să stea degeaba, ar dori să-și continue aici munca și să întrebuințeze la noi câte ceva din marile depozite ale crucii roșii care rămân nefolosite în Rusia. Aceasta pare o hotărâre nimerită care mulțumi foarte mult pe Anderson. La șapte jumătate a venit doctorul Jean Cantacuzino să vorbească despre diferite chestii medicale, sanitare și privitoare la Crucea Roșie și despre ambulanțele Regina Maria, pe care vrea să le concentreze în același loc. L-am dus să vadă pe Mignon, care nu se întremează, deși pare că boala ia o întorsătură spre bine. Masa o lua în pat, căci simt încă o oboseală fără noimă. Mâine seară, Elisabeta și cu mine plecăm la Coțofănești. Iau cu mine pe scumpa mea bătrână, soră Puci, ca să aibă și ea puțină odihnă, bine meritată, precum și pe doamna Vodescal, sora lui Vârtejanu, care s-a măritat cu un doctor francez cu chip de englez. Coțofănești, luni 23 octombrie, 5 noiembrie 1917. A treia zi petrecută aici, o zi cu totul militar, Am plecat la 10 dimineața cu Lisabeta și Balif la Onești, unde am fost primiți de generalul Văitoianu. Acolo, într-o câmpie, decorai soldații și ofițerii din regimentul 24, care se odihneau aici de două săptămâni și acum pornesc iarăși în tranșee. Nemai pomenit entuziasm și iarăși îmi dădui seama că aceste vizite pe front sunt un lucru minunat de bun. Prezența mea aprinde în oameni în voldul unei noi strădanii, și umple de un entuziasm renoit. Dejunul am luat într-o baracă de lemn și colonelul regimentului Bădescu ținu o cuvântare cu o neobișnuită bogăție de imagini poetice. Sentimentele lui de realitate sunt imense și abia își putea stăpâni bucuria pricinuită de vizita noastră. După că se pare a fost foarte viteaz în lupte, mi-a spus că soldaților le place să mă vadă înainte de a se întoarce în tranșee. Mai vizitai și spitalul meu Regina Maria, precum și marele cimitir de care îngrijește generalul Văitoianu din nenorocire. Sunt sute și sute de morminte, însă sunt foarte frumos așezate sub niște pomroditori din Marea Livadă, din dosul bisericii. Mă întorsai repede la Coțofănești, unde lăsai pe Elisabeta, mă îmbrăcai cât putui de repede în haine de călărie și plecai iarăși cu balif spre undeal unde generalul Văitoianu hotărâse să vizitez prima linie a tranșeelor. Generalul îmi dă voie să fac aceasta azi, pentru că e o zicețoasă în care primeștia e mai mică. Trecurăm pe lângă Onești și prin Târgu Ocna, aproape în întregime distrus, și ajunsărăm într-un loc unde erau pregătiți cai pentru noi. Dar colonelul Rujinski, care ne aștepta acolo, ne asigură că putem ajunge aproape până în vârful dealului cu automobilul. Îi urmar în povața și primul lucru ce făcurăm a fost să ne înnămolim. Ne scoaseră din glod și apoi era cât paci să ne răsturnăm pe un povărniș lunecos. După aceasta, cu oarecare teamă la unele cotituri prea repesi, de pe marginea unor adâncimi de prăpastie, mașina noastră ne duse în sfârșit aproape de culmea dealului. Aici ne găsi rămândată învăluiți în negură și merse o bucată de drum, tosuind prin ceața ploioasă de toamnă. Era un drum părăsit pe alocuri asfârșiat de mari obuze. După câteva vreme, părăsirem drumul și intrarăm în trașee un adevărat labirint. Pământul aluneca sub picior și mereu urcam și coboram. Nesimțindu-mă încă bine, după două săptămâni de boală, drumul mi se păru un adevărat chin, la care se împotriveau și genunchii și plămânii mei. Cu toate acestea a fost o plăcere să văd uimirea încântată a soldaților când mă zăriră. Pătrunsei în fiecare șor ca să împarțigări și vorbe bune. Am fost primită cu așa adâncă bucurie încât mă simțim mișcată până în suflet. Orice convorbire trebuia șoptită că era foarte aproape de noi dușmanul. Ca să-mi dau seama cât erau de aproape tranșeele dușmane, un ofițer de-al nostru a început o convorbire în nemțește cu un ofițer din tranșea de peste drum și ei se răspunse tot în nemțește. A fost o mică convorbire cu totul prietenească. Germanul cerea pâine, dar dacă unul dintre ei ar fi scos capul afară, imediat s-ar fi tras focuri asupra lui. Se apropia noaptea și începurăm să ne dibuim drumul prin umbrele a spre șosea. Peste tot soldații aprinseseră foc în chiliile lor săpate și își găteau mâncarea. Intrarăm în vorbă cu ei, gustam ciorba lor, mă așezam jos în găurile lor ca să mă odihnesc și să le dau țigări. Fumarăm câteva clipe împreună. Plăcerea ce o simțeam era potrivă de amândouă părțile, însă era amestecată cu o înfrigurare tăinuită, pentru că pătrunsesem chiar în inima metodelor moderne de război. Bineînțeles, soldații nu se aștepta să vadă pe regina lor în tranșee. Peste tot se vedeau așezate în mici firii de pământ, grenade de mână și cartușe de toate felurile. Mă furișai chiar până la postul cel mai înaintat, unde stau de strage sentinelele, cu puștile îndreptate spre dușman și nu-ntor capul nici când le vorbești. Îmi așezai pachetul de țigări jos, lângă pușca lor. Și totul era astăzi seara atât de liniștit, încât aproape nu-mi venea să cred că mă aflam în tranșeele unde au loc adevăratele bătălii. S-a tras un foc de pușcă de nu știu unde. Se noptase de tot când am ieșit din tranșee și ne dibuiam cărarea cu grijă, pe calea brăzdată de obuze până la mașinile noastre și apoi în coborâșul destul de primejdios pe drumul povărnit, încălcit și alunecos. Această vizită făcută soldaților mei a fost o mare învățătură pentru mine, iar pentru ei o bucurie aproape cucernică. Pe când stam și fumam alături de ei în chiliuțele lor de pământ, în spusele în cuvinte pline de poezie ce însemnătate avea pentru ei numele meu și câtă putere le da vederea mea, care îi hotăra să se împotrivească dușmanului până la ultima lor picătură de sânge. Simțeam cum mi se la lacrimile în gât și mulțumesc lui Dumnezeu Că mi-a fost dat să aud asemenea cuvinte Țăranul român are un dar al vorbirii fermecător Am sosit la Coțofănești, tocmai la nouă jumătate Și eram așteptată la masă de doctorii și doamnele infirmiere Jos, la spital Totuși s-au bucurat să mai aibă printre ei Mai bine târziu decât deloc Masa a fost foarte veselă și cela ca întotdeauna mai pomenit de nostimă la urmă s-a lăsat duplecat bunul nostru doctor Lorie și ne-a cântat câteva cuplete comice privitoare la coțofănești, pe care le compusese pe melodia marsezei, iar refrenul îl cântam cu toții la oaltă. Eram foarte obosită, însă încercai pe cât putui să împărtășesc veselia celorlalți. Coțofănești, 25 octombrie, 7 noiembrie 1917 Azi dimineață mi-a făcut o vizită la spital ministrul Alecu Constantinescu. Era atât de gras și de rotund în paltonul lui gros încât stâlni zâmbetul bolnavilor. Doctorul Ellis, scriitorul și criticul american, s-a arătat iarăși pe la noi. L-am plimbat azi peste tot. E un om cât se poate de plăcut, vioi și dă un interes deosebit problemelor sociale și religioase. A călătorit prin părțile cele mai puțin civilizate ale Europei, mai ales în Rusia, pentru a aduna cunoștințe și impresii. Părerea lui despre Rusia e îngrozitoare. Era o zi minunată, plină de un soare strălucitor. Lumina era aurie, iar cerul de un albastru închis. de dejun pe ministru, pe prietenul nostru american, pe Silvia Băitoianu și pe un ofițer vorbire interesantă asupra mai multor subiecte, beștile din Italia și Rusia sunt cât se poate de îngrijorătoare. Am avut dezbateri însuflețite cu Constantinescu, un liberal dintre cei mai deștepți și totdeauna gata să dea ajutor în orice împrejurare. Îndată după dejun am plecat cu doctorul Elis și Balif spre un sat îndepărtat, Unești, centrul divizilor generalului Petala. Acolo îmi ajută el să înființeze o cantină, Principele Micea, pentru copii orfani și săraci tot drumul a fost urmărită de un aeroplan dușman. La urmă se ridicară câteva avioane românești care se învârtire deasupra noastră ca să ne apere. E de mirare, cum print de veste germanii când ies din casă. aceasta îi scoate lui Balif albi, dar eu m-am obișnuit cu astfel de născociri, neplăcute și zgomotoase. Nu-mi vine a crede că scopul lor e să mă ucidă, ci numai să știe unde mă duc. La Păunești mi s-a făcut o primire minunată și cu totul neașteptată. Erau înșirate toate trupele rusești, românești și transilvănene. Pot spune că de fiecare dată primesc o strălucită răsplată pentru ostenerile mele. După obiceiul pământului, stătuim picioare pe o scoarță în multe culori vii, în mijlocul pieții celei mai impunătoare a păuneștilor și toate trupele de filară prin fața mea. După aceasta urmă vizitarea copiilor săraci la cantina Principele Micea, unde li se servit ceaiul, iar eu le împărții bunătățile pe care le adusesem. De acolo trecui în cortegiu solemn prin tot satul, urmată de tot felul de lume, care părea că răsare din pământ sub picioarele mele până ajunsei la spital unde împărții bolnavilor tutun și bomboane. Deși aerul era răcoros și tăios, soarele strălucea minunat, așa că mă putea lipsi de palton. Cu același cortegiu, fui condusă în îndărăt prin tot satul, cu toată suita după mine, până la o casă mare, unde luai o ceașcă cu ceai mult așteptată în tovărășia unor ofițeri români, ruși și francezi, care se întreceau până într în curtenie și admirație față de mine, încă la sfârșit, târâtă de entuziasmul lor, le dădui tuturor fotografia mea iscălită. După aceasta fui rugată să stau pe treptele scării ca să primesc niște delegații de soldați ruși și transilvaneni, care mi-au oferit banii adunați de ei pentru orfani. S-au ținut cuvântări pline de sentimentele ale, iar un ofițer tânăr și însuflețit rosti niște versuri compuse în cinstea mea de fiul generalului Petala. Au mai fost puși să-mi recite versuri și să-mi ofere flori și niște bieți copilași, pe când trupele înșirate de jur împrejur izbucneau mereu în urale, înnecând micile glasuri ascuțite. Întreaga atmosferă vibra de bună dispoziție și de o înfigurare fericită. Mulțimea adunată se îmbulzea în jurul meu și lua parte la toate după bunul obicei românesc, aproape călcându-mă pe picioare în lăcomia de a mă vedea mai bine. Nu mi-a fost îngăduit să plec fără a vizita încă un spital și niște băi militare de care toți erau foarte mândri. În tot lungul drumului, mă opreau țăranii care voiau să vorbească cu mine, să dea glas tânguirilor lor, să reverse bine cuvântări asupra mea sau să-mi sărute mâinile. Apoi încă o vizită la o cantină unde trecui revistă copiii. Li se servise la bucăți mari din brânza albă și grasă, după care se înnebunesc toți săranii. Pusei câte o cruciuliță la gâtul fiecărui copil și mi se îngădui în sfârșit să mă urc în mașină și să plec în mijlocul uralelor frenetice, ale trupelor noastre și ale celor rusești, urale la care luau parte din toate puterile și țăranii. Se făcuse noapte. Drumul spre casă a fost foarte friguros, dar și foarte că și doctorul Ellis nu de a vorbi. Ne consfătuirem în ce chip ar putea el să ne vină în ajutor în toate felurile. Arătă de asemenea mult interes scrierilor mele. Ajunse la mă acasă pe la opt, îmi schimbai hainele, mă încălzi puțin și apoi poftii la masă pe toată lumea, între care numărai pe doctorul Ellis și pe cei doi ofițeri atașați pe lângă el. Unul dintre ei, Lascar, transilvănean, vorbește perfect englezește. După masă urmară alte consfătuiri în care planurile noastre luară o formă definitivă, apoi mă dusei la culcare, moartă de oboseală și cu dureri în tot trupul. Coțofănești, joi 26 octombrie, 8 noiembrie 1917. M-am deșteptat într-o dimineață cu soare strălucitor, pentru a nu mai sta în picioare și pentru a da puțin odihnă trupului meu obosit, am rămas în pat până la 11 și am luat dejunul în odea mea, ținând însă ușa deschisă spre sufrageria înnecată într-un val de lumină. În chipul acesta puteam vorbi cu ceilalți care mâncau la masa mea cea mare. Dr. Ellis venise de vreme să ia niște hârtii, așa încât și el fusese poftit la masă. Sora Pucci își lua pe îndelete cafeaua care îi plăcea așa de mult, iar soarele se revărsa bogat asupra cornetei ei în aripate albă ca zăpada și asupra panglicii portocalii a crucii ordinului Regina Maria pe care o purta la gât. Se revărsa de asemenea și peste vasul larg plin de crizanteme din mijlocul mesei și peste pereții de lemn care păreau a fi de aur. Toată odaia era înnecată în lumina soarelui, un adevărat soare românesc. Îmi pare atât de bine că pot da scumpei și bătrânei mele că rugărițe aceste câteva zile de odihnă în împrejurimi așa de plăcute. Își ia foarte rar puțin răgaz și viața ei întreagă e muncă și jertfire. Din pat puteam vorbi cu musafirii mei. Doctorul Ellis nu stătu decât puțin, atât cât trebuia ca să ne sfârșim treburile și apoi plecă de zor să facă niște inspecții militare, iar eu rămăsei cu sora Apucii și avui cu ea o convorbire intimă, în timpul căreia mă pomeni vorbind deodată de Mircea. Aceasta e o mare ușurare pentru mine, că-și de obicei import durerea ascunsă adânc și mută în inimă. O scurtă vizită la spital și apoi veni la prânz generalul Averescu. Veștile din Rusia sunt foarte neliniștitoare. Primit de la ea și o telegramă cifrată trimisă de prințul Știrbei, dar Balif își uitase dicționarul și a trebuit să trimită după el, așa încât tocmai la ora de junii aflai o veste disperată. Și care mă umplu de desnădejde, căci nu se știa ce urmări poate avea. Revoluția în Rusia a luat acum o întorsătură în favoarea maximaliștilor. Marea Revoluție socialistă din octombrie 5 noiembrie 7, care aduce la putere în Rusia guvernul comisarilor poporului condus de Lenin și Trotsky, inaugurând o politică nouă atât în relațiile externe, cât și în orânduirea internă, guvernul rupe toate angajamentele luate și ținute de guvernele anterioare cele burghezo-democratice din prima fază a Revoluției. Ministrul de război și-a dat demisia pe motivul că guvernatorul marinei vrea să înceapă tratativele de pace. Ministrul de război s-a pus așadar în fruntea maximaliștilor și a făcut prizonieri pe membrii guvernului. Se zvonește că Kerenski și Tereșcenco ar fi fugit. La fel ca și regina Maria, Nicolae Iorga este adânc impresionat de răsturnările politice intervenite în Rusia, Datorită bolșevicilor. Maximaliștii sunt stăpân pe Petrograd, unde, afară de Kerenski, care a fugit, ministrii sunt arestați. Știrea se adeverește și Tereșcencu a putut scăpa. La Moscova ar fi un guvern vulghez răzimat de cazaci al lui Rodzianko. Sosește telegrama Guvernului Militar Revoluționar al Sovietelor, care cere pacea democratică imediată și imediată a împărțirea pământurilor. Dând pe ofițeri sub strictă soldaților și declarând criminal pe cine nu va comunica acest act. Parlamentul provizoriu s-a împrăștiat. Memorii. Volumul 1, pagina 156. În clipa de față nu se poate măsura ce urmări vor avea acestea pentru România, dar ce e îngrijorat și a cerut pe românești ca să se asigure în contra oricăror întâmplări. Alți comandanți ruși au rostit aceeași dorință, nemaipomenită stare de lucruri. Și drept încheiere mi se spune că trebuie să mă întorc la Regele a rechemat pe regină și principesa Elisabeta de la Coțofănești. Prințul nu mai pleacă pe front cum era vorba. Idem, pagina 156. Această hotărâre a fost netăgătuit o lovitură pentru mine, că ce foarte neplăcut să-ți despaci într-un moment toată gospodăria și să pleci în grabă. Am putea face dezorb bagajul în astă seară și să ne repezin la eași după cină, dar pe lângă că o asemenea plecare ar fi fără niciun rost, promisesem să mă duc să vizitez mâine pe generalul Moșoiu și divizia lui de orară rară vitejie. Se făcuseră mari pregătiri pentru primirea mea. Deoarece toate trupele știau că trebuia să vin, dezamăgirea ar fi cumplită dacă nu m-aș arăta. După un scurt timp de nesuferită îndoială, mă hotărâi să nu renunț la planurile mele de a doua zi. Avui o lungă convorbire cu generalul Averescu și apoi veni la mine doctorul Reverstrom ca să ne sfătuim în privința organizațiilor Regina Maria. Doctorul e un omuleț foarte deștept și priceput și e medic șef în organizarea noastră. Restul zilei a fost petrecut în spital printre răniții și colaboratorii mei. Fie ce ceas îmi pare neprețuit. Pentru mine e o durere să fiu smulsă de lângă ei, că ce poate ultima oară anul acesta când voi mai putea veni pe aici și am luat-o la popota spitalului în mijlocul doctorilor și infirmierelor. Balif a izbuti să comunice cu prințul știrbei la Iași. Veștile netăgăduiți în rele, așa că m-a hotărât să plec mâine după inspecția mea militară și să fiu sâmbătă dimineața la Iași. Deși îmi va fi greu să părăsesc căsuța asta dragă, eu însă îmi simt că e mai bine să mă întorc acolo unde e regele. De altfel am întâmpinat acum atâtea grozări și am încercat atâtea spaime încât am început să ne învățăm cu știrile rele, de acum înainte nu ne mai așteptăm la vești bune și dacă se întâmplă să primim vreuna, e întotdeauna nimicită de ivirea vreunui nou dezastru. Mi-e dragă această căsuță, la adăpostul oricărui zgomot și atât de simplă, în care duc o viață departe de încălcirile curții și ale politicii. Stau în pat și mă uit prin geam la priveliștea de afară. Îmi amintesc de toate zilele petrecute aici și parcă ascult pașii tuturor celor ce au urcat mica mea scară, pașii multora care aveau nevoie de ajutorul meu. Ce ne așteaptă de acum înainte? Care ne va fi soarta? Ce durere nouă, ce primejdie nouă vom avea de înfruntat? Coțofănești, vineri, 27 octombrie, 9 noiembrie 1917 O zi pe de-a întregul militar, petrecută prin păduri și dealuri în mijlocul trupelor. A fost una din acele zile pe care eu le numesc izbânzi, o zi vrednică de a fi trăită. Am plecat de dimineață numai cu balif, căci Beta nu e încă în stare să suporte oboseala. Însă, înainte de a pleca definitiv, urcai până la cimitirul coțofănești, pe care pusesem să lor rânduiască. Am așezat o cruce mare în mijlocul căreia desenasem un izvod. Cimitirul i-a așezat într-o poziție foarte frumoasă, sus, deasupra trotușului. Și în clipa de față coloritul e minunat. Pomii sunt precum chihlimbarul, ca arama sau purpurii, desprinși pe un fundal de dealuri viorii, iar jos în bale cu râul. Aș vrea să preschimb acest loc într-o grădină de flori în amintirea celor morți. Precară-mă apoi, balif și cu mine, la pralea. La jumătatea drumului ne întâmpină generalul moșoiu, rotund și greoi. Traian Moșoiu, 1868-1932, ofițer român, care a parcurs întreaga ierarhie militară în 1917 fiind general de brigadă. Între 1916-1918 a condus diviziile 23-12-7 infanterie. A avut un rol deosebit în luptele purtate în anii 1918-1919 pentru eliberarea Transilvaniei. Ne-am împrietenit din prima clipă cu repeziciune, datorită nemaipomenitei sale bucurii de a trăi. E plin de o bună dispoziție pe care o revarsă în jurul lui, de energie și de credință în toate cele bune. Acest militar roșcovan la față îți insuflă încrederea că toate lucrurile de pe lume sunt nu numai ușoare, dar chiar plăcute. Trecurăm sus pe deal, prin păduri, pe un drum lung și frumos făcut de soldații lui Moșoiu. Acest general greoi la trup, însă inimos, luase loc lângă mine în rol royce meu, care gemea sub greutatea lui și, în mai multe rânduri, am fost amenințat să ne înnămolim. Atunci, generalul sărea din mașină cu o uimitoare vioiciune și, cerându-și scuze pentru noroiul ce se adunase în timpul nopții, din pricina aceții ploioase, se apuca el singur să împingă mașina de la spate. Grosimea lui și numărul kilogramelor nu-i stăvilesc câtuși de puțin activitatea. Moșoiu are un adevărat geniu de organizare și de prevedere. Priceput în ale mâncării, el însuși a îngrijit într-un chip minunat de hrana trupelor. Nicio divizie n-a fost atât de bine îngrijită ca a lui. Are de toate din belșug și și-a făcut provizii pentru oameni și animale pe încă șase luni de acum înainte. După ce cucerise câteva tranșee germane, studiase echipul în care știau dușmanii să-și potrivească toate lucrurile, și-și pusese în gând să A întocmit adevărate sătulețe Din căsuțe curate pe jumătate în pământ Când ajuns la postul lui de comandă M-au dus la o căsuță încântătoare Unde mi se pregătise o odăiță Cu un pat minunat lucrat de soldați pentru mine Din coaje de arbori în culori diferite Și cu o coroană deasupra Aceasta mă îndemnă să le făgăduiesc Că dacă puteam scăpa de la alte treburi Voi mai veni odată să dorm în acel pat Bineînțeles, a trebuit să inspectez lagărul întreg. Mi-au fost prezentați ofițerii, apoi plecarăm să vedem o baterie de tunuri, undeva mai departe. Vremea care fusese cețoasă se însenină complet și priveliștea era foarte frumoasă. Aici mi s-a arătat dibăcia cu care erau ascunse tunurile și s-a tras câte un foc în cinstea mea. A fost un soi de mic salut adresa nemților pentru că eu, Regina, mă aflam în mijlocul soldaților mei. N-a fost un salut inofensiv și legal și un adevărat salut de război, o solie de moarte care m-a făcut să mă înfior în pofida în arătate arătată de trupe. M-a luat apoi în primire un locotenent de artilerie, energic, George Lupu, care m-a dus în marș peste tot și mi-a arătat cum trăiau și cum fuseseră întocmite toate pentru ajutorarea și buna lor stare. Urcam și coboram mereu, cercetând locuințele, băile, etc. Mă rugară chiar să vorbesc la telefon cu primul rând de tranșee și primi ca răspuns... Să trăiți majestate! Toate erau întocmite în cea mai desăvârșită rânduială, după un meșteșug nou al războiului, insuflat de aceste împrejurări nemaipomenite. De acolo ne înapoiarăm la sătulețul curățel al lui Moșoiu, unde luai parte la un prânz cât se poate de bun, însă prea ambeșugat. Ne cântau soldații lăutari, iar alți artiști, dintre soldați și ofițeri, recitau căci Moșoiu crede în nevoia unei vieți sătule și vesele, pentru cei de pe front, generalul era așezat în fața mea și se înfructa din bunătățile servite ca un soi de căpcăun binevoitor. Se bucura în același timp de munca și de nădejdile lui și, la gândul tuturor lucrurilor pe care avea să le mai facă, răspândind neîncetat în jurul lui o atmosferă de mulțumire și de încredere în viitor, ceea ce producea o adevărată plăcere în aceste timpuri de restriște. Aici am găsit și pe Roseti Bălănescu, ce-mi trimisese astă primăvară o scrisoare atât de înduioșătoare, după ce citise articolele pe care le scrisesem despre București. Mi-a spus câtă însemnătate avea numele meu pentru fiecare soldat din armată. După masă plecare mi arăși pe un drum foarte frumos, pe coasta dealului, prin Valea Babei până la Valea Șușiței. E un drum de toată frumusețea, dar coasta e foarte povănită și a să de coborât. Pădurea însă era o minune ce strălucea în culorile toamnei. Acest drum a fost făcut tot de soldații lui Monșoiu, care e grozav de mândru de el. De altfel, ele ne-a asemănat de mândru de toată munca lui, la drept vorbind are și de ce, căci toate au fost făcute cu o nemărginită pricepere. Ajungând într-un loc oarecare, porunci șoferului să dea drumul cât putea de repede, că eram în focurilor germane. Ne-am oprit în satul câmpuri și acolo se desfășura pentru mine o repetiție generală a unei bătălii, însă cu arme adevărate, tunuri, puști, mitraliere și grenade de mână. Ba chiar se săpase peste noapte niște tranșee ca să-mi arate lucrul cât se poate de real. Erau și mitraliere ascunse prin pom și pe acoperișurile caselor. Zgomotul era cu adevărat infernal și cățelușa mea, Cocăr, Dana, aproape înnebunit de frică. După aceasta, în uralele asurzitoare ale soldaților, plecai înainte spre alzat, unde mi se serviu un cei cât se poate de bun și de bogat. Generalul prezida masa. Ar fi putut mistui nu numai orice fel de hrană, dar și câțiva nemți pe deasupra. În sfârșit, smulgându-mă dintr-o societate atât de plăcută, plecai și după câțiva kilometri, fusei dată pe seama generalului Mărgineanu, într-al cărui sector pătrunsesem acum. Alexandru Mărgineanu, 1871-1930, ofițer român. În 1891 primește gradul de sublocotenent, în 1917 era general de brigadă. În 1919 va fi general de divizie. A avut și aici de vizitat băi, spitale, izvoare captate, diferite depozite și locuințe, etc. și mi s-a oferit o icoană de argint luată din biserica năruită de la Mărăști. Locul în automobil lângă mine îl ocupa acum generalul Mărgineanu. Mașina gemea mai puțin sub greutatea lui decât sub amusafirului meu de dimineață. Mă de la postului de comandă, dincolo de Moșinoia, luminișul din mijlocul pădurii în care vizitase mastă vară, mica și fermecătoarea mănăstire de lemn, unde locuia singuratic un călugăr bătrân. Generalul Mărgineanu se deosebește cu totul de Moșoiu. E unul din ostașii noștri cei mai viteși, dar e mai scump la vorbă, mai puțin vigilios și apoi e pe jumătate cât colegul său. Are o nețărmurită încredere în regina sa. Ajungi la acest post de comandă, ne neopriră iar și vizitar în tot ce era de văzut. Se află și aici un sas întocmit cu multă pricepere, însă cu mai puțină fantezie decât al lui Moșoiu. Fiecare general rânduise toate după firea sa. Ca de obicei, împărți tutun soldaților, totdeauna la comi de țigări. La sfârșimă despărții și de-al doilea general, iar balif, luându locul lângă mine, o pornirăm pe nesfârșitul și frumosul drum, care străbate pădurea. Coloritul frunzișului era o minune, soarele ajunsese la asfințit, întreaga pădure era ca un geratec de lumină, orbitoare, purpurie și ruginie, iar pomii și pământul erau ca o arămă întunecată și lucitoare. Se făcuse noapte și noi mergeam tot înainte pe drumul încălcit și cotit, ce nu se mai sfârșea, pe când farurile noastre aruncau lumini ca de nălugă asupra copacilor sub care treceam. Șoseaua era în stare destul de bună, iar noaptea călduroasă. Când și când ploaia își picura stropii, dar nu de ajuns ca să mă ude. De altfel, când mergi foarte repede, ploaia nu prea te poate uda în automobil. Uneori eram cu totul învăluiți în nord de ceață. Am ajuns acasă la șapte. Îmi schimbai hainele cât putui de repede ca să-l primesc pe Pierre Rendre, care voia să-mi vorbească despre propaganda ce are de gând să o facă în folosul ambulanțelor noastre, Regina Maria, când se va întoarce la Paris. La masă invitasem pe generalul Văitoianu și pe Blajinul Căpcăun, care mă urmase până la Coțofănești. După masă, cu toate că trebuia să plec cât puteam de repede, am fost nevoită să primesc pe un francez înfocat, care venise să-mi vorbească de organizarea ambulanțelor cu motor în întreaga armată și voia să știe în ce mod ar fi putut să intre în legătură cu ambulanțele mele. Arăta o dorință aprinsă de a lucra cu mine și avea de gând să pună întreaga organizație sub ocrotirea mea. Cu prilejul acesta am spuse lucruri cât se poate de măgulitoare. Eu, de asemenea, mă arătai foarte curtenitoare, însă răspunsurile mele fură cam nehotărâte, căci nu știam din partea cui vorbea și nici ce urmări ar putea avea asupra treburilor mele această nouă organizație cu care, în principiu, eram de acord. Îi spusei că aș fi încântată să-i ajut și să fiu în fruntea întregii organizații, dacă mi s-ar cere aceasta în mod oficial, de cei ce dețineau autoritatea. Ne repeziram apoi la gară unde a avut loc duioasa despărțire de toți cei ce lucraseră cu noi și unde ne eroară adio în chip de la toți prietenii noștri. Ploua și simțiau o mare bucurie când izbutis să mă văd în sfârșit în pat, ca să-mi destind trupul obosit. Mă gândesc cu recunoștință la aceste zile militare. Ele îmi înviorează inima și sufletul. Iași, sâmbătă 28 octombrie, 10 noiembrie 1917. M-am întors acasă, m-am întors ca să aflu de vești m-am întors într-o atmosferă de desnădejde și de deprimare. Însă, firea mea optimistă și felul meu de a gândi, Prinde o încredere, poate fără noimă, sunt pentru mine o pavăză împotriva descurajării. Oricum ar fi, nu vreau să mă simt învinsă, nici să mă dau învinsă, până nu va fi smulsă din mine cea din urmă fără mă de nădejde. De bună seamă ne aflăm într-o cumpănă cumplită și disperată, dar nu mă pot opri de a simți că tot ar fi un mijloc de scăpare. Trebuie însă curaj și am negație, de altfel îmi dau atât de bine seama de aceasta și atât sunt de pregătită pentru un astfel de lucru, încât simt că ar trebui să învăț și pe alții să-și mai domolească amorul propriu ca să poată înfrunta grozava situație, vitejește și închip cinstit, fără pavăza unor pretexte scornite sau a unor acuzări aduse altora. Aș dori să am graiul îngerilor ca să-i fac pe toți să înțeleagă ceea ce spun și să le arăt ce fel de curaj ar trebui să avem. Deși s-au întâmplat atâtea, politicienii noștri tot nu sunt gata să se jerfească pentru binele obștesc. Am petrecut o dimineață fără răgaz în convorbiri cu Nando, cu Carol, cu Iren Procopiu, care s-a întors din lunga ei călătorie și avea mii de lucruri de povestit. Apoi veni prințul știrbei și ne sfătuirăm cu toții, ne în fiecare veștile și ne împărtășirăm ideile, temerile și nădejdile. N-avuseseam nici măcar vreme să-mi scot părăria. Mignon s-a făcut aproape bine. Nichi nici el nu e întrema de tot, sper că n-are de gând să cadă la vreo boală nouă. După o scurtă primbare cu Lisabeta, trimisei după colonelul Anderson și a avut o lungă și serioasă convorbire cu el în privința situației noastre, pe care el o socotește disperată dacă nu se iau fără întârziere măsuri strașnice pentru o reorganizare bine echipzuită. Chemai și pe prințul știrbei și ne sfătuirem împreună asupra modului cel mai bun de a înfăptui cele necesare și de a asili pe fiecare să-și facă datoria, ferindu-ne totodată pe cât se putea, de a jigni sentimentele naționale ale acelora ce se supără ușor și mai ales pe ale guvernului. După aceea veni Ileana și-mi citit tare ca să-mi arate progresele făcute. Ileana e o școlăriță destoinică și niciodată nu fuge de greutăți. Iași, vineri 3, 16 noiembrie 1917 M-am pentru dejun, deși nu mă simțeam tocmai bine, dar aveam atâtea de făcut încât nu mă mai puteam odihni și apoi sunt grozav de neliniștită în privința lui Nichi. Nando a bătut și desnădăjduit. Mă tem că se află în pragul unei adevărate năruiri. Ultimele vești din Rusia au fost atât de disperate și atât de îngrozitoare pentru noi încât Nando spune că vede apropiindu-se sfârșitul cu pași uriași. Eu încerc să-l îmbărbătez, să-i dovedesc că nădejdea nu e încă pierdută, dar nu pot lupta împotriva veștilor precise și rele, decât cu instinctul și încrederea din mine, astfel încât argumentele mele nu prea au putere convingătoare. Cred în adevăr că situația noastră e complet înspăimântătoare. Rușii au luat hotărârea să ceară pace și încearcă să ne silească să facem și noi la fel, iar dacă nu vrem, declară că vor lua familia regală prizonieră împreună cu guvernul. Recunosc și eu că aceasta ar fi un viitor înfricoșător, dar la urma urmei toate astea sunt numai amenințări. Mă bizui pe încrederea mea și sper că nu se vor îndeplini. De bună seamă n-am motive ca să mai păstrez nădejdea, dar tot o fac. Încordarea a fost atât de grozavă, vești bune n-am mai avut deloc. Orice speranță a fost mereu strivită. Starea de lucruri s-a înrăutățit din ce în ce mai mult și n-aveam pe nimeni la care să cer ajutor. Au venit să mă vadă sora Apuci și Anne-Marie Vodăscal și ne-am amintit împreună de fericitul și însoritul coțofănești, a cărui viață tihnită ne pare acum atât de departe. Prea multe lucruri apasa greu asupra mea. Deznădejdea regelui, sănătatea lui Nichi și eu însă nu mă simt bine. În ciuda tuturor acestora a trebuit să mă duc la teatru la o reprezentație dată în folosul prizonierilor. Juca aventura Mașul Nupțial și între primele două acte recită o poemă în proză scrisă de mine pentru prizonierii noștri. Mașul nupțial, piesa dramaturgului francez Ari Batahi, 1872-1922, unul dintre reprezentanții de seamă ai Teatrului Francez de Boulevard. Jucată pentru prima oară în 1905, piesa are ca temă pasiunea unei tinere pentru profesorul ei de pian. N-a sfârșit pomelnicul tuturor lucrurilor ce mi se cer, chiar s-a ajung poetă. Mario Aventura a recitat poema în chip minunat. A strânit emoție în public și, îndată după aceea, a făcut o chetă la care a contribuit toată asistența. Întoarcându-mă acasă cu oarecare încordare în suflet, Găsi pe doctorul Romalo cât se poate de îngrijorat de starea lui Nichi și de în ce în ce mai cu teamă că tot febră tifoidă trebuie să fie boala lui. Era o repetare a grozavelor, a cumplitelor întâmplări din anul trecut. Încercai să împăstrezi puterea, căci cu adevărat ajunge fiecare zile durerea sa. După ce mai trecui o dată pe la Nichi, mă dusei la culcare cu inima apăsată de grijă. Iași, sâmbătă 4-17 noiembrie 1917. Mă mai întrebată, însă temperatura ridicată a lui Nichi îmi dovedi că nu mai era nădejde să fie ușoară boala lui. De ce și această durere și această teamă? N-aveam destule? Se vede că am intrat într-o zodie de nenoroc, care trebuie negre și să se schimbe cândva în mai bine. A venit prințul știrbei să se sfătuiască serios cu mine în privința situației noastre personale, în cazul când ar încheia Rusia pace cu germanii peste capul nostru, că ce au de gând să ne ia prizonieri pe noi și guvernul nostru. Destul de urâtă stare de lucruri. Prințul Știrbei voia să hotărâm dinainte ce aveam de gând să facem, dacă ar ajunge lucrurile până acolo și care erau intențiile regelui, ale lui Carol și ale mele în această privință. I le spusei, orice, afară de încheierea pacei cu germanii. Se poate cere de la noi orice, afară de aceasta. O parte din armata noastră va fi nevoită poate să se predea pentru că suntem prinși ca într-o capcană printre așa zis și aliați care peste capul nostru au dat mâna cu dușmani. Dar noi totuși vom încerca să ne deschidem drum prin Rusia cu o parte din oștire până la un liman sigur. Bineînțeles, toate astea par fantastice ca niște povești și aventuri din timpurile vechi. Totuși, aceasta e soluția pentru care votez eu. Nu-i vorbă, vom avea de străbătut o țară în plină revoluție, o țară învrășbită împotriva noastră, vom avea de trecut prin toate primejdile războiului și asta cu cinci copii care trebuiesc salvați. Rușii au arătat așa puțină dorință de a se lupta, încât nu prea e de crezut, că ar pune împotriva noastră trupe care să ne taie drumul, dacă vom arăta că avem hotărârea nestrămutată de a răzbi prin țara lor. Mai târziu împărtășiră și regele și carul, punctul meu de vedere. Toți trei, privind lucrurile în față vitejește și fără înconjur, hotărâm că așa vom încerca să facem. Dar, bineînțeles, trebuia mai întâi întărit un singur lucru fără șovăire. Asigurarea neclintită și irevocabilă din partea marilor noștri aliați, că ne vor susține ca suverani ai acestei țări, oriunde ne-am afla, oricât de mic ar fi numărul românilor care ne-ar fi putut și. Rostite în chipul acesta, toate par o aventură aproape cu neputință. Însă lucrurile au ajuns la așa cum până încât trebuie scântărite în amănunt toate posibilitățile Nichi se simte cu mult mai rău azi E într-o toropeală aproape necontenită, dar când mă apropii de el, tot găsește câte un cuvânt de haz și mai ales mă sărută din toate puterile Bietul Nichi, mititelul și neastâmpăratul Nichi, fie mila Domnului asupra noastră Iași, duminică 5, 18 noiembrie 1917 Zilele mele sunt pline de îngrijorare Situația e din ce în ce mai disperată din pricina Rusiei Iar nichii al meu e grav bolnav Boala prințului Nicolae este înregistrată printre evenimentele dramatice ale momentului de Nicolae Iorga Prințul Nicolae e bolnav de 11 zile, se tem de tifos a avut 40 de grade. Azi, temperatura a scăzut până aproape de 37. Se face o ultimă analiză a sângelui. Săracii oameni nenorociți și bietul copil. Prințul Nicolae n-a avut tifos. A intrat în convalescență. Doctorul Romalu vrea ca prințul Nicolae să fie avut tifos. Dă și un buletin astăzi. Denis, care vine la mine, spune că tustrele analizele au fost negative și că nu era tifos. Prințul Carol pregătește un dar părinților săi pentru 25 de ani de căsnicie, care se împlinesc în ianuarie. Memorii, volumul 2, pagina 166, 167, 169. Toate analizele sângelui dau rezultate negative, așa încât înțelepții științei încep să se îndoiască de cele ce văd, ca și după toate semnele, boala lui pare a fi tifos. Doctorul Romano îngrijorat, a venit la mine și se întreba ce ar putea să fie dacă nu e tifos. "Căci", zicea el, "sunteți o persoană care poate suporta să i se spună orice. Îmi lămuri, așadar, că ar putea să fie ceva mult mai grav, ceva atât de rău încât aproape că le și la acel gând. Ceva asemănător cu ftizia galopantă." Bineînțeles, mintea mea nu primi nicio clipă o asemenea nenorocire. Nu e cu putință, nu e cu putință. Însă tot ce survine azi e atât de grozav și de fantastic, încât totdeauna mă tem că mi s-ar putea întâmpla mai rău. Așadar, ziua întreagă purta în mine o teamă monstruoasă, care mă lovea ca o durere fizică de câte ori mă gândeam la ea. Nu încetai de a primi lume toată dimineața, dar păstrai pentru mine după amiaza în care mă zbătui cu durerea mea fără a fi în stare să întreprin ceva. Se vede că sunt clipe în care biata fire omenească trebuie să-și ducă singură luptele lăuntrice și să-și dea seama că îi e sufletul prea încordat. Astăzi m-am aflat într-o stare sufletească ciudată. Îmi simțeam toată puterea și toată slăbiciunea, tot entuziasmul și toată descurajare, toate putințele și toate îngrădirile. Doream singurătatea, deși singurătatea mă înnebunea aproape. Numai un lucru mi-ar fi făcut bine. Să plec lare departe, în locuri neumbrate, să trec bijelios prin vânt, negură și ploaie de frunze căzute. Ciudată stare de nervi, jumătate exaltare, jumătate disperare, dar eu, fiind cea cunoscută ca fără slăbiciune, nimeni nu poate veni în ajutor.